Читати, вчитися, працювати в якомусь колективі вона не хотіла, та це було б ще півбіди, якби вона менше вчиняла брутальних сварок. Пригадую такий епізод не маючи змоги працювати над літературними творами вдень, я обирав для цього ніч, задумав поему, розмова з сином і почав її писати. Та ось годині о другій ночі повз моє вухо пролетіла порцелянова чашка, розбилася об стіну перед моїми очима і дрібними скалками посипалася на стіл. Виявляється, Ірина поставила для себе на ніч воду, а я її машинально випив. Цего для неї було досить, щоб пожбурити чашку мені в голову. На моє щастя, снайпером вона не була. На цьому і закінчилася поема про сина, перетворившись на триптих. Може, Ірина прислужилась українській літературі, бо то, напевне, було б доволі сіренька поема. Але, безумовно, така агресивність не могла мене втримати біля цієї жінки. Я тоді разом з іншими письменниками виступав по робітничих клубах і палацах культури. Нерідко траплялося виступати з Остапом Вишнею, Володимиром Сосюрою, навіть Тичиною та Рильським. Кажу навіть тому, що поети-академіки виступали нечасто. Ірина в моєму житті була першою жінкою. Так вона й лишилася єдиною всі шість років нашого шлюбу, тобто в дні, про які я нині розповідаю. Але те, що я вечорами не бував вдома, викликало в неї підозру, бо сім'я її зраджую. Вона зробилася зовсім нестерпною, наші сварки було чутно на весь гуртожиток. На жаль, я також маю досить запальний характер, найменшої дрібниці з палахою, мов сірник. Звичайно, я знав цю ваду і намагався стримувати себе, але поведінка Ірини руйнувала всі мої намагання. Отож, наші сварки інколи будили сусідів по гуртожитку навіть серед ночі. Ніхто нам нічого не казав, та я добре розумів, що таке наше приватне життя не робить мені честі. Одного пізнього вечора Ірина розпалилася до того, що вхопила мене за горлянку і почала душити. Вже задихаючись, я чималим зусиллям відірвав їй руку. Пізніше виявилося, що при цьому я зламав їй, чи може якось інакше, травмував великого пальця. Тієї ночі нашим сусідам, мабуть, взагалі не довелося спати. Вранці я склав валізу і пішов одери не геть. Вона бігла за мною повсека партії «Босоніш» і кричала на вздогін, щоб вернувся. Але я вже не спинився. Кілька діб прожив у Наума Тихого, а відтак найняв кімнату на вулиці Саксаганського. Це було вже пізньої осені 1948 року. Коли на чергових звітно-виборчих зборах мене обирали секретарем парторганізації спілки письменників. Але ще раніше, в серпні того ж таки року, сталася подія, яка тепер давала напрямок моїм думкам і почуттям. Я підіймався бульваром Шевченка вгору до університету, згорбившись і сутулившись, Мені дуже болів поперек, що траплялося досить часто. Я повертався з рентгенівського кабінету і ніс у правій руці рурочку зі скрученої рентгенівської плівки. Настрій у мене був похмурий, бо завдяки іриненому характерові і остеоміелітові, який безперервно розідав спинний хребет, жилося мені скрутно. Раптом почув притишений жіночий вигук Миколо. Я підвів очі й побачив перед собою Євгенію Шаповалову. Мабуть, новому поколінню людей важко уявити, як ми тоді переживали отакі несподівані зустрічі. Через нас перекотилася свинцева завірюха, що залила кров'ю півсвіту. Сьогодні офіційна статистика довела число загиблих у Другій світовій війні радянських громадян майже до 30 мільйонів. Тож читач мусить уявити наші почуття в мить моєї зустрічі з Євгенією. Спершу я не повірив власним очам. Як, чому вона опинилася в Києві? Що я житиму в Києві, мені було відомо, що в шкільні роки, але ж Євгенії. Ми обоє були такі розгублені, що зуміли обмінятися лише коротенькими відомостями одне про одного. Виявляється, вона закінчила медичний інститут імені Богомольця і тепер завершувала роботу над кандидатською дисертацією. Працювала в терапевтичній клініці поруч з університетом і йшла оце додому на Пушкінську вулицю. Вона тут ходить щодня, і дивно, що ми досі не зустрілися. Адже я також щодня перетинаю Пушкінську вулицю. Було в нас іще кілька випадкових зустрічей, а одного разу Євгенія навіть запросила мене додому. Жила вона зі старшою сестрою, яка втратила ногу на німецьких окопах. Німці виганяли наших людей рити для них окопи, а радянські літаки скидали на них бомби. Безумовно, пілоти добре бачили, що кидають бомби на голови своїх матерів і сестер. Та наказ є наказ отака-то була немилосердна держава. Чи ці жертви враховані в 27...